la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo na litukuzwe milele. Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi. Nina, mshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema kwa kutujalia neema ya kuiona. Ninamtukuza Bwana kwa ajili ya neno lake linalotuelekeza nje tupasayo kuiendea. Ninamshukuru Yesu kwa ajili ya neema yake toshayo katika maisha yetu amesema katika neno lake neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu neema yangu ya kutosha maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu na kila mmoja wetu yampasa kupokea neema hiyo kwa unyenyekevu kama alivu ipokea Paulo akasema basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Imeandikwa hivyo katika waraka wa pili kwa Wakorinto sura ya 12 na mstari wa Rafiki mpendwa karibu tuendelee sasa kutafakari pamoja sehemu ya tatu ya kichwa tulichopewa wiki hii kinachosema kesheni ninyi wakati ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam. Kesheni ninyi kila wakati mkiomba mpate kuokoka na kusimama mbele ya mwana wa Adam. Tumeona katika tafakari zilizotangulia kwamba hakuna anayejua siku wala saa ya kwake. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kwa waangalifu, kuwa macho, kuchukua taadhari, na kujiepusha na kuilemea mioyo yetu na ulafi, na ulevi, na masumbufu ya maisha haya. Huku tukikesha kila wakati na kuomba tukapate kufika mwisho mwema tunapaswa kwa waangalifu kwa macho kuchukua tahadhari kwa kujiepusha na kuilemea mioyo yetu na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya huku tukikesha kila wakati na kuomba tukapate kufika mwisho mwema rafiki mpendwa ni rahisi watu kujisaulisha kwa habari ya siku ya mwisho ni rahisi watu kujisaulisha kwa habari ya siku ya mwisho lakini Yesu hakuipotezea siku hiyo Yesu hakuipotezea siku hiyo Domana ametuagiza tujiandaye. isije katuko, ikatutokea kwa ghafla kama vile hatukujua siku hiyo ipo Yesu hakuipotezea siku hiyo Domana maana ametuagiza tujiandae isije ikatutokea kwa ghafla kama vile hatukujua siku hiyo ipo Paulo mtume katika waraka watu wa kwanza kwa Thesalonike sura ya tano. Waraka wa kwanza kwa Thessalonike sura ya tano mstari wa kwanza hadi wa kumi, Paulo aliandika hivi. Lakini ndugu kwa habari ya nyakati na majira hamna haja niwaandikie. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini ya kwa siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku. Siku ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku wakati wasemapo kuna amani na salama ndipo waharibifu wajiapo kwa ghafla kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa bali ninyi ndugu hammogizani hata siku ile iwapate kama mwivi bali ninyi ndugu hammogizani hata siku ile iwapate kama mwivi kwa kwani nyinyi nyote mmekuwa wana wanuru na wana wa mchana, sisi si wa usiku wala wagiza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Basi tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Maana walalao usingizi hulala usiku pia na wale wao hulewa usiku lakini sisi tuliwa mchana tuwe na kiasi hali tukijivika tukijivika kifuani imani na upendo na chapelo yetu iwe tumaini la wokovu kwa kwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye kwamba twakesha au kwamba twalala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 Hatumo gizani, tumo nuruni, tuna ufahamu na uelewa, na tunajua habari za siku hiyo. Kwa hiyo tusiache itutokee kwa ghafla, Tujandaye Sisi tuliyokwisha kumwamini Yesu, hatumo gizani, tumo nuruni, tuna ufahamu na uelewa, na tunajua habari ya siku hiyo. Kwa hiyo tusiache itutokee kwa ghafla, tujiandae utauliza tunaji tunajiandaaje kwa upendo wa Mungu Paulo anatuelekeza jinsi ya kujiandaa kwa upendo wa Mungu Paulo anatuelekeza jinsi ya kujiandaa anasema lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi tuwe na kiasi hali tukijivika kifuani imani na upendo na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi. Hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Kwanza Paulo anasema tujaandae kwa kuwa na kiasi. Kinyume cha kuwa na kiasi ni kuwa na tamaa ambayo Yesu alisema ni ulafi na ulevi. Paulo anasema tujaandae kwa kuwa na kiasi. Kinyume cha kuwa na kiasi ni kuwa na tamaa ambao Yesu alisema ni ulafi na ulevi. Mtu kuwa na kiasi ni kuwa na uwezo wa kujizuia. Mtu kuwa na kiasi ni kuwa na uwezo wa kujizuia. Hatupasu kwa watu wa tamaa. Tunaojaachelea katika mambo yote pasipo kumtafakari Mungu na neno lake. Tunapaswa kuwa waangalifu kwa kuishi maisha kuwa na kiasi. Pili, Paulo anasema tujivike kifuani imani na upendo tujivike kifuani imani na upendo. Yesu alisema tusilemee mi mioyo yetu kwa ulafi na ulevi na masumbufu ya dunia. Badala yake tujivike kifuani imani na upendo. Imani ya kweli ni ile itendayo kazi kwa upendo. Kwa hiyo tujibidhishe katika kumwamini Mungu na kutenda mambo yote kwa nia ya upendo. Biblia nasema Mungu ni Mungu haichunguzae mioyo. Kwa hiyo tusifanye mambo kwa unafiki. Tuyatende mambo yote kwa nia ya kweli iliyobeba upendo wa Mungu. Na tatu Paulo anasema chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Chapeo yetu iwe tumaini la okovu. Katika waraka kwa Efeso 3:17 Paulo alisema, tena ipokeeni chapeo ya okovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Anachofundisha ni kuwa na hakika ya wokovu tulioupokea kwa imani kwa njia ya kazi iliyokamilika ya msalaba wa Yesu. Pasipo huo wokovu hatuna tumaini lolote. Pasipo huo wokovu wa Yesu Kristo hatuna tumaini lolote. Rafiki mpendwa, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mstari wa tisa, waandiko hilo la waraka kwa Thesalonike wa kwanza sura ya tano. Ni namshukuru Mungu kwa ajili ya mstari wa tisa waandiko hilo la waraka kwa Thesalonike wa kwanza sura ya tana imeandikwa kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Mungu hakutuweka kwa hasira yake bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hili ni neno la kutuinua moyo sana. Sio mpango wa Mungu kutuangamiza kwa hasira yake. Mpango wa Mungu ni sisi wote tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Sio mpango wa Mungu kutuangamiza kwa asira yake. Mpango wa Mungu ni sisi wote tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo tuombe. Mungu mwenye huruma na rehema, Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo, tunakuabudu na kukutukuza, na kukusifu na kukuhimidi. Tunakushukuru kwa kutupenda kwa upendo wa milele. Asante kwa kuwa hukutuweka kwa hasira yako bali umetukusudia mema kwamba wote tupate kupokea wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakuomba tujaze nguvu zako na uweza wako Ero hey, Mtakatifu tukapate kuishi kwa kiasi na imani na upendo huku tukijatoa tumaini la wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Tunatubu e hey, Bwana pale tulipoweka tamaa zetu na masumbufu ya maisha haya mbele tukasahau kujiandaa kwa siku ya kuja kwako tunakusihi rehemu na kututakasa kwa damu ya thamani sio nawa damu ya Yesu Kristo tunakataa roho ya tamaa kwa jina la Yesu Kristo tunaachilia damu ya Yesu ndani ya fikra zetu kuondoa kila aina ya tamaa mbaya tunatiisha mawazo na fikra zetu zikapate kumti Kristo na neno lake tunajivika roho ya kiasi kwa jina la Yesu Kristo Tunajivika roho ya imani na upendo kwa jina la Yesu Kristo. Tunajivika chapeo ya wokovu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakiri nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu wa kutusaidia katika kuishi maisha ya kiasi na utaua Tunaamini kushinda na kustawi katika njia zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru kwa kwani mapenzi yako watu wote tupate kuokolewa na kuingia rahani mwako. Tunakuona neema yako itoshao ikazidi sana kuonekana katikati ya udhaifu wetu. Ukatuinue e eh, Bwana kwa utukufu wa jina lako. Tunarudisha kwako sifa, heshima na utukufu e eh, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe tano Oktoba mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa tunapaswa kuishi maisha ya kuwa na kiasi na tujivike kifuani imani na upendo na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu Mungu na nakubariki siku hii iwe siku njema damu ya Yesu Kristo inayonayo mema kaendelee tunenea mema kinyume cha mabaya yote amen